like that now. da ćemo o dvije opcije na ovom svijetu koje imamo. Ali sam rekao iman, nispan, vjerovan ili iman se sastoji samo dva djela. Kad nisufri sadrvo, nisufri šukr, pola imana je u strpljivosti, a pola imana je u zahvalnosti. Tu je to. Ili ti je dobro, da u ti nije dobro. Nema treće opcije da ti sve da ti nije dobro, nim, i, i, da ti je dobro izmrši toga. Nego ili ti nemaš para ili imaš, ili ti ili si sretan ili pa je ova loša opcija onda se treba štratiti to je sad, to je vola opcijali ovdje su vremena biti Ili će ti biti zauvijek dobro ili zauvijek loše. A onda bilo dobro da ovo skontamo ovdje sa imanom, kada mi je dobro da trpimo, da budemo strpljivi, a kada nam je dobro da zahvaljujemo, da bi zaradili, onda vjećemo dobro, vjećemo živanje. Jer nema na hiretu da bude pomješano niđene, niđene, da bude šitak ima da budi su vremena, hvala da njavno. zato, ali rekao, čudna je stvar sa vijeznima. Kad mu je loše, on se strbi i Allah ga zato nagradi. A kad mu je dobro, on se zahvali i opet Allah nagradi. Eto to je osvina vjerike, zato je to čitavima, u stvari to je život. Bez sabora, zato je prvo spomenute e, sabora. Allah moli ste kjevi, bez sabora ne vreš ništa raditi, ništa. saobraćaju i u pravu i suge, onda trebaju poštovati Allahove granice. A, a Allah voli jednu drugu očiju, voli šakvi, voli moci njih, Allah i deklu moci njih, Allah voli oni koji su zahvalni. A oni koji su strpljivi, bit i zahvalni kad budu imali. Iako mi od prilike, pa čos, to su čak svao kazali, Živamo, onda se nismo mogli kontroliti. Znači u ovome opasnija situacija za vječnost, za djehenje vijeste kad imaš i kad ti je dobro, kad si zdrav kad imaš para, kad ti ništa nekoliko. To je lepo opasnija situacija da splajšeš nego kad si u krizi. Jer tada tražiš, tada iskreno lahko moriš. Ima ljudi da mu, da mu ne, dođu, ne dođu problemi, nikad Boga isključiti. Da to stojno je kad nekoga Allah ne voli i kad zatraži nešto do njavka, Allah rekli Čibiru, podaj im da mu glas ne sluša. Odmah dobi. I nije znači pravilo kad neko misli da Allah odmah daje, čim zatraži, da ga Allah voli. Možda da baš Allah nikako ne voli. A koga voli, onda ga drži pod pritistom da mu još kaj glas sluša. Jer Allah je nekako živo dok je ne imali samo bolesti a Allah za zivu. U živu ljubom glasu. Tako da ona ko je bolestan i ne para, ali svaki nam moli da kreni što bi rekao A ne je mu, možda je baš hajde, jer čim bi mu krenulo, ko zna ovo ljudi odmah. ljudi kad su dugo bolestni, kaže, ja kad osrem bit ću ja za dva dana zaporeljen bi bolestan. I opet vi nikako ne treba. I zato u koja ti su, kaže, nina robova, koji jedino mogu biti dobrim usmanima samo kada imaju para, kad su jomaški. Jedin mogu biti po usmanima svoje kada su bolestanje. Nemere ono je takav temperament, pre takva grada i abija, a ima ljudi koji ne mogu biti dobri smanak koji imaju para. Ima Allah daje da imaju, da bi biju dobri sman, jer ne bi mogli podniti s Ali to su oni koji su svjesni i kad imaju, da nije to što je on pametan. Nemere ono, onaj kad je molio Boga da mu se ovo se dobro janji, da će biti zahvala. Kad je krenulo, pošto se ovo se janji, sve podgoje potroje. Jan janji nije rekao vidi kako Allah daje, pasmina dobra, opet je Boga za gorebe. Tako je malo ljudi, kada imaju, da su svjesni, Allah, Jelšana. A oni, što ne imaju, što su bolesni, jer ja da zmiš što bio sam i bio se. samo zamislite situaciju. Šta će dobit, ako ja iaj mi, kada nam problem? Ako kukaš, ako jelikoviš, ako psujiš, počeš ih uvečat na faktu, počeš ih ozdraviti. Jedan tako psobov bio bolestan i umroj psobovići. I ovaj ga vidio u liku Kranukaj presadio. Umru. Dakle. <gles> vidio da Kranukaj znasiši konci, to sam jednom spominio. Allah je da, da vidi sa strani u bolnici kada ih nesvešti Kranukaj. Tako umje se prikazuje jer je umruo, umruo je psuvnici. Umru, umru, <gles> A šta je dobro? Niči. Znači, neće ti bol polašati kad suješ kad jednog lišta. I nećeš povećati na zato što kukaš. Jer PNB se kune za tri stvari. Pa je ova treća opcija ali ko jani koji oko kuka neće rikanima ovdje je čekuk je žena znači da azor da kubi govori nered svaku ne nje ja nemam fara valim ovo farmo ti se strpiš, tebe će Bog uzdići. Evo, gled on lakomenjik, više je uzor nek, nek ti dobio, više na minijalu, ti se strpi, neće nikad vrati naprijed, ti ćeš ići naprijed. Ali strpi se, a ne da se, kad ljubav ne da naprijed, naprijed u kareš govog, a od neke, strpi se, baš Filip moće ići. Ko više ima ironištvo, Kako ti ljudi budu dužni sve ćeš napređit. Kad ti svi vrati te dugove, nećeš niti imati. Ne može uđutiti da ti dugove vraćaju ljudi. Jer će ti Bog davati dok ti budeš po dugu im obaviti. Vi te vas vam spuniti. zbog ovog sam rekao što ja često, kad sam bolestan, ono, nijem pravo. Nijemam pravo, nijem pravo, malo da kom je kad je bolestan. Ali, da moram se jer nećemo ništa popravit situaciju kukajući, ni sujući, ni griješići. živa istina. I prije operacije došle u kući da se sa svojima oprsti, ali ali i da ide. Ali u videu nešto žele smo treniravali, pita što radi što ga nema šta I uvedaju mjesečno kod nog mesara i kaže, slušaj, izračunaj za godinu dana Evo vidite, to Allah zna kada se diplome možeš osjevapliti i da i ostaviš sa sadakom i sa dovolanjem, sa psokom i sa proklinanjem. Zato da Buderda rekao da voli tri stvari koje ja nikako nisam baš način da, da li što volim. E Budarda, taj,